Moi boa, e benvido ou benvida neste audio, imo a respostar a seguinte pregunta. Explícame que son os NFTs. Os NFTs, ou tokens non fungibles, son tokens criptográficos que representan propiedades de algún elemento digital, como imaxes, vídeos, música ou mesmo tweets. Son non fungibles, o que significa que cada NFT é único e non pode ser substituído por outro. Os NFTs son utilizados principalmente para o comercio de obras de arte ou de coleccionables virtuais. A súa propiedade pode ser verificada e probada a través da blockchain, o que os fai moi seguros e resistentes ao fraude. Os NFTs son cada vez máis populares na industria do arte e os coleccionables virtuais, xa que permiten aos creadores de contido protexer e monetizar a súa obra de forma eficiente. Tamén son unha opción atractiva para os coleccionistas, xa que poden ter propiedade exclusiva de obras de arte ou coleccionables virtuais que poden ser moi valiosos. A pesar da súa popularidade, os NFTs tamén están a ser cuestionados polo seu impacto ambiental xa que o proceso de creación de NFTs require unha gran cantidade de enerxía e pode contribuir á emisión de gases de efecto invernadoio Explícame como é isto o alto consumo de enerxía dos NFTs O proceso de creación de NFTs require unha gran cantidade de enerxía xa que implica a minería de criptomonedas. A minería, é un proceso mediante o cal, se verifican e validan as transaccións criptográficas na blockchain, o que require a utilización de computadores moi potentes para resolver problemas matemáticos complexos. Para realizar a minería, os mineiros utilizan computadores especializados que consumen unha gran cantidad de electricidade. Esta electricidade pode ser producida mediante fontes non renovables, como o carbón ou o petróleo, o que contribúe á emisión de gases de efecto invernadoide. Ademais, a creación de NFTs implica a creación de novas criptomonedas, o que significa que se necesitan máis computadores e máis electricidades para realizar a minería. Isto aumenta ainda máis o consumo de enerxía o impacto ambiental. A pesar diso, hai iniciativas que buscan reducir o consumo de enerxía da minería de ectomonedas en a creación de NFTs. Por exemplo, existen mineiros que utilizan enerxía renovable para realizar esa minería. Ou redes blockchain que utilizan algoritmos máis eficientes en termos de consumo de enerxía. Tamén existen plataformas que permiten aos artistas e creadores de contido vender os seus NFTs sen necesidade de minería, reduciendo así o impacto ambiental. moi boas, estimado 20 eu son Santi Rey e acabas de escoitar un episodio máis de as miñas dúbidas da internet un proxecto no que bueno, procuro remover un poquinho conciencias e darlle unha voltiña a, a que pensemos un pouco o futuro, ou xa presente e nos vengan arriba porque resulta que isto que acabas de escoitar non foi escrito por min nin sequera foi escrito por un humano todo o locución que eu fixen foi redactada por unha intelixencia artificial. Sí, non sei se o escoitar isto, o contido en sí, pa ti sigue tendo o mesmo valor. Deixote que lle des voltas na cabeza todo isto. O que sí que fago é esperar os teus comentarios en dúbidas.fala.gal E senón, búscame, Estou nas redes sociais.